שובו אל אדוני, אלוהי אברהם, יצחק וישראל, וישוב אל הפלטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור. ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם, אשר מעלו בה אדוני אלוהי אבותיהם, ויתנם לשמה כאשר אתם רואים. עתה, אל תקשו ערפכם תנו יד לאדוני, ובואו למקדשו, אשר הקדיש לעולם, ועבדו את אדוני אלוהיכם,